sku ju prezanton emisionin djourmave te të, të dashurit ton Sallallahu alaihi wasallam shikonte që pranim i idesë dhe mesazhit me të cilin ishte dërguar në Mekë nuk po përparonte siç duhet. Numri i muslimanëve që pranonin Islamin ishte në rënie. Mekasit jo vetëm që nuk e besonin, por planifikonin komplotë për ta vrarë profetin sallallahu alaihi wasallam, sidomos pas vdekjes së Abu Talibit. Megjithatë këto Mekka nuk i ofronte atij sigurinë duhur dhe nuk pritej që kjo situatë përmirësohej. Migrimi i Profetit sallallahu alejhi wasallam në Medinë nuk ishte një ndodh i qëndrorësisht, por ishte një plan të cilin Profeti sallallahu alejhi wasallam e studioi për 3 vjet me radhë. Për këtë Profeti sallallahu alejhi wasallam dot shfrizoj grumbullimin e fiseve të gatishullit në Mekë gjatë sezonit të haxhit ai do i takonte gjithë këto fise dhe do u kërkonte që ta strehonin dhe mbronin me qëllim që të mundejtë të porçonte mesazhin me të cilin ishte ngarkuar kështu në fillimin e sezonit të haxhit filloi profeti sallallahu alejhi wasallam të takohej me shumicën e fiseve të ardhura për të kryer haxhin Ja 10 ditëve të Haxhit ai u takua me 26 Fise. Ai ulej me secilin prityre dhe u fliste rreth fes dhe mesazhit me të cilin ishte dërguar. Mesazhi që sai përpjekje të Profetit sallallahu alaihi wasallam është që në çfarë do lloj kushtesh të ndodhesh, thuaj jo demoralizmit dhe inkurajimit. Sa do keq që të ndodhesh që pa si profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te 26 fisë dhe kërkoi ndihmë dhe i gjithë qi mund të shtoi. Megjithatë, ai nuk u inkurajua nga kjo. Përvojë e profetit sallallahu alaihi wasallam është përvojë e një njeriu që kërkon suksesin dhe e gjen atë. Përvoja e tij nuk është një mrekulli e pazakonjë që i ndodhte Le të askush ti nuk e arrin dot. Suksesi që arriti profeti sallallahu alaihi wasallam kulmin e fuqisë e arrin për shkak se është një sukses që mund të arrihet edhe nga njerëz të tjerë. Përvoja e tij nuk është e pamundur të imitohet. Ajo kërkon vetëm mund dhe durim. Nëse jin dyert e mbyllura, mos u largo. Por vazhdo të trokasësh dire sa të hap Filimisht Profetis së në Allah u takua me fisin Beno Hanife fis nga i cili do të dal dhe mësejle me Elkevab më vonë Kur u takua me pjestarët e këti fisit ata ju përgjigjen me fjalet më të shëmtuar sa që dhe transmituosit e haditheve nuk e kanë përmendur se që falit thanë saksisht por mes sa duket ishin fjal shumë të ulta. Fisi tjetër tek i cili vajti profeti sallallahu alejhi wasallam ishte fis i Benu Kelp. Te ky fis ishte një familje me emrin Benu Abdullah. Profeti sallallahu alejhi wasallam shkoi tek kjo familje dhe u tha: O Beni Abdullah, Zoti ka taktuar një emër të mirë për baban tuaj, Abdullahun. Pra ndaj, besoj e një atë, por ata nuk pranuan dhe dështoj dhe kjo përpjek. Profetis Aralloha, a.s. shkom të një fis tjetër me emrin Beno Amir i bën Sasa, kur u folin bi islamin dhe mirësit e ti, dhe u kërkoj që ta mbronin për të përhapur mesajin me cilin ishte obliguar. Kuretar këti fisi, Behire i bën Firas, dhe risa dhe gjonë të profetës arallahu a.s. duke folur, i thot diku që kishte në krah, nëse e mbështes këtë njëri, do t'i kisha arabët në në këmbët e mija. Kështu, aje kuptoj që profetës arallahu a.s. do t'i kishte sukses në atë qëftonte, dhe se në një të ardhme të afert, aje do t'u dhëhiqte të gjitha arabët. Pa si profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi ai i tha Nëse ne të japim besën të strehojmë në vendin ton, atë mbrojmë derisa ta çosh në fund mesazhin me cilin je obliguar dhe triumfon. A do na lësh ne në dorë pushtetin pas tej? Por profeti sallallahu alaihi wasallam jaqtheu Pushteti i takon Allahut dhe aji i ajep kuj të doj. Edhepse profeti sallallahu alaihu sallem dhe muslimanat si jetonin ditët më dhe vështira në mek dhe kishin nevoj për dikët që ti mbroj, profeti sallallahu alaihu sallem e refuzoi këtë ofert. Kjo, pasi mesajin e ti, mund të ambajnë vetëm njërës të sinqertë dhe jo njerëz që duan të përfitojnë të mirat materiale dhe posti. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte që themelët e mesazhit të tij të ndërtoheshin në kritere interesash dhe përfitimesh vetjakë. Për këtë ai u përgjigj pushteti i takon Allahut dhe ai i ia jep kujt e doi. Behire i bën firasi tha A kërkon të vritemi me arabët Dhe në momentet kur të triumfosh të nabraktisish Për zotin, diçka e til nuk mund të ndodh Dhe profetis sallallahu aleyhu sallem u larkua Me gjithë se aj kërkon të dikët që të ambroj Aj nuk pranon të që të bën të pazare me mesajin e ti Familja tjetër tek e cila shkoi profeti sallallahu alejhi wasallam ishte Pongafisi Beno Amir ibn Saasa dhe ishte familja e Bugra ibn Qaisit. Kur vaiti profeti sallallahu alejhi wasallam te kjo familje, kryetari i saj Bugra nuk ishte i pranimshëm. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam u ulti bi sedoi me të rinjt. Profeti sallallahu alejhi wasallam u foli mbi islamin Dhe ata e besuën dhe i dham besën që do të mbronin Në këto qaste vjeni pari i shtëpis, Bugra i bën Kajs E shikonë profetin sallallahu aleyhu sallem Dhe u dretojë të rinjve që ishin ullur me të Ku shështë ky? Ata ju përgjigjen Êshtë Muhammed i bën Abdullah el-Kureishi A i pjëti përsri Po qëfar bënë me ju këtu? Njeri prej tyre ju përgjith A i pretendon që është i dërguar i Allahut dhe kërkon prej nesh që ta mbrojmë Dere sa të trasmetoj mesajin e Zotit Bugra i pyet Po ju, qëfar i that? Të rinjë të ju përgjithjen Ne i tham që jemi rëpritur Bugra u tha Për Zotin nuk kam parë njeri që të kthehet në shtëpi me një të keq më të madh se nëse do e merrni me vete në shtëpi kët budh. Ata e kanë braktisur kurreshët kurse ju dëshironi ta mbani. Me këtë bugra humbi një rast evolitshëm i cili nuk mund të kompensohet deri në ditën e kiametit. Me gjithë tjetër, dhe kjo për shkak se nuk dëshironte të, të prishej me Kurishit. Mpas Bugra iu drejtua Profetit sallallahu aleyhi وسellem dhe i tha: "Çoho o djalosh, dhe shko te populli yt. Për Zotin, nëse do të ishe në mesin ton, do ta hiqja kokën." Profeti sallallahu aleyhi وسellem u chua i mërzitur dhe hipën në deve në ti. Bugra i shkoi nga pas dhe goditi David me një shkok me majë në vifë. Deve u egërsua, u ngrit në dy këmbë dhe e rrëzoi profetin sallallahu alaihi wasallam për tokë. Bugra ibn Kaisin ka pas çështë më të madhe. Nëste viti 10 Qi profeti sallallahu alejhi wasallam duronte kësh trajtimet dhe fyerjet e jobesimtarëve. Ai u lodh shumë në rrugën e përcjelljes së mesazhit dhe krijoi kjo me qëllim që ne sot të jemi muslimanë. Pra, të gjitha këto vuajtje ishin për ne. Kur rzohet profeti sallallahu alejhi wasallam nga deveja dhe fillojnë të pranimshmit të qeshin Nje grua nga ky fis, por që ishte e martuar në Mekë dhe kishte pranuar Islamin, u thërret burrave të fisit. O binu Amir, ju rroft emri që keni. Si ka mundësi që ti ndodh kjo të dërguari të Zotit në mesin tuaj dhe askush nuk e ndihmon? Nga fjalët e saj u çuan tre të rinj dhe vajtën ta ndihmoin profetin sallallahu alaihi wasallam, megjithse nuk ishin muslimanë dy nga përkrasit e bugra i bënkajsit uquan dhe filluan të i pengojnë. Kështu filluan të zeshin me njëri tjetër. Profetës al s.a.ll. i pa dhe tha, o zot, bekoj këta të tre dhe akmeru në këtyre të dyve. Nga kjo lutje, tre të rin pranuan islamin më pas dhe vdikjen si shëhit, ku se dy tjeret se bashku me bugra në vdiçën dhe u hodhën në një pus. Është thënë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem shëtiste mes fisëve duke u folur mbi islamin. Ishte dikush që i shikonte pas dhe ai ishte xhagxajiti Ebu Lehib. Sahër që shihte profetin sallallahu alejhi dhe sellem të fliste dikujt rreth islamit, ai i thoshte: "Mos e dëgjoni atë" A jeste të çmendur. Un jam xhaxhai i tij dhe e njoh mirë. Me këto njerëzit i largohesh. Sezoni i Haxhit, Kureshet dhe Mekasit e shfrytëzonin për të përforcuar pozicionin e tyre ndër fiset arabe të Gadishullit. Gjithashtu, sezoni i Haxhit ishte një sezon ku shtoheshin të ardhurat e Mekasve për shkak të tregtisë e cila lulëzonte gjat kësaj kohe. Gjithajit atawa ndritnin në vlerat dhe zotave të tyre që i kishin vendosur rreth qabes, kështu kurëshët e shfrytzonin këtë sezon për gjëra të kota. Madje se kurëshët e shfrytzonin Haxhin për gjëra të kota, profeti sallallahu alejhi wasallam kjo nuk e pengoi që të hyj mes pelegrinëve dhe të përhapë Mësajin e ti Me këtë A i do bësit e korejshëve I këthente në pika fuqije për vete Ishte kjo mënyra E cila dha rezultat Pasi më vonë Të takuat me medinasit Të cilët dhë të pranojnë Të mbrojnë Fisi 5 me cilin u takua Profeti sallallahu aleyho sellem Ishte fisi Benu Shejban Këtë fis e përfatsonin tre bura të cilët ishin Magruk Iban Amiri, Hani Iban Kubejs dhe Muthenna Iban Harithe. Benu Shejbani ishte një fis të cilët banonin mes Arabëve dhe Perseve. Mërëdhënjët e tyre me Perse të ishin të forta dhe kishin nënshkruar mërëvejshime ta. Mërëdhënjët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në takimin që zhvillonte profeti sallallahu alaihi wasallam me fiset e ardhur për të kryer haxhin, shoqërohej edhe nga Abu Bekri. Shoku më i ngurtë i ti. tij. Kjo për shkak se Abu Bekri njihte shumë mirë gjenalogjinë e gjithë fisëve arabë. Kështu, para se të hynin te Banu Shaybani, Abu Bekri i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, ky është një fis i fuqishëm nëse do të pranoin do të jetë një ndihmë e madhe prej Zotit. Hyjn profetit sallallahu alejhi wasallam të kyfis, dhe takohet me tre të parët e fisit: Ma'ruk ibn Amri, Hani ibn Kubais dhe Muthanna ibn Halit. Besa don fillimisht e filloi Ebubakri, i cili i pyeti: Sa janë numri i burrave që luftojnë nga ju? Ata ju përgjigjen. Nbi një mi. Ebu Bekri pjujet i përsëri. Po nga fuqia, si eni. Ata ju përgjigjen. Ne kemi dhe tyrë të përpichemi dhe të luftojmë, kurse fitorja dhe triumfi vjenë prezotët. Ebu Bekri i pjujet përsëri. Si zhvillohet lufta mes jush dhe armiku tuaj? Ata i thanë. Zemërimin më të madhë ne kemi kur përbalim armiku Në atë ko, ne ujapim më shumë rëndsi kuajve se sa fëmijëve Dhe armëve më shumë se sa të mbjellave Në këtë ko, ma gru ku shikon nga profetis arallahu aleyho sellem dhe e pyet Mësje nga kurejshet ti, e bo bekri i përgjigjet Po, a ke dëgjuar që a i është i dërguar i Zotit? Magruku ju përgjith, kemi dëgjuar që a i pretendon nësë është i dërguar e Allahët. Magruku ju drejtua profetis arallahu a.s. dhe i tha, Shfar kërkon nga ne? Profetis arallahu a.s. ja këtheu. Dua të më strehoni dhe të më mbroni dhe i sa të mund të transmitoj mesajin a Allahët, pasi koreshët e kanë kundërshtuar mesajin a Allahët ma gruko e pyjtë i përsëri qëfar përmbën mesajit ytë o vëlla i korejshëve sa her që dikush e pyjtë se profetës sërallahu a.s. mbi përbaqen e mesajit ti a i përqëndrohi të morali pasi është gjëja e vetme rëtë cilës bjen dë akord gjithë kështu a i ju përgjith duke recituar një pjesë kurani thuaj Eja një që lezoj atë që me të vërtet ju ndaloj zot juaj Të mos i shëqeroni ati as një send Të sileni mirë me prindrit Të mos i mbyt një fëmijë tuaj për shkak të varfris Sepse ne u ushtjejm juve dhe ata Të mos u afrojni mëkateve të hapta apo të fshekhta Mos e mbyt një njerjun Sepse mbytjen e ti e ndaloj Allahu Për pos kur është me vendë Këto janë porosit e ti, kështu që të mendoni fejlë, në në amë 151. Po gjithë jetër, e pyriti për sëri ma gruku. Profetës sallallahu alëve sallem vazhdoj ma jetët tjera. Mos ju afroni pasurisi jetimit, dhere sa aji të arri pjekurin. Mund të afroheni vetëm në mënyrë më të mirë, Zbatoni me drejtësi masën dhe peshën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri për te mundësive të tij. Kur të flitni, duhet të jeni të drejtë, edhe nëse është çështja për të afërmit dhe zotimin e dhënë Allahut plotsoni. Këto janë me çka ai ju porosit, kështu që të përkujtoni El-An'am 152. Tyre ma gru ku të filloj të ndris dhe e pyeti përsri Po tjetër, qëfar përmbën mesajë ytë? Profetë sallallahu a.s. ja këtheu ma jetët Allahu urderon dreci, bëmirësi, ndim të afermve E ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna Ju këshilon ashtu që të mërni mësim En nahël nëmëtë dhjetë ma gru ku hej shti dhe nuk foli. Hani i bën kubej suqua dhe tha edhe gjova atë të që the o vëllaj korejshëve por që të lën fejn ton dhe të ndjekin fejn tënde me një biset me ndoj që është dobsi një të menduar. Rëshqit janë doth vetëm në ndytim. Ajo që them është që të mendohemi edhe ti të mendohesh më pas të lajmërojmë në bjatë që vendosim pas ti foli mu thënna Ibn Harithë, i bën Harithe i cilë e mbjullu i bisedhën dhe nuk la shtek për mëtej si Hani i bën Kubes aji i tha profetis sallallahu alaihu sallam o vëlaj korejshve ajo të cilën ti propagandon është diska që u rejnë mbretrit unë mendoj që Persët, po ta dëgjojnë këtë fjalë, do të luftojnë. Ne ndodhemi mes tokave arabe dhe atyre persë. Për sa u përket arabëve, n'është diçka që rregullohet, kurse me persët është vështirë. Ne mund të të mbrojmë nga arabët, kurse me persët nuk kemi fuqi të përballemi. Profeti sallallahu alaihi wasallam do kuçuar dhe tha: Joq më përgjigjet keç, do u tregua të, të sinqert në atë që that. Por këtë çështje nuk mund ta mbaj vetëm dikush që e rrethon nga të gjitha anët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte largpamës dhe dinte që nëse do të triumfonte ndaj arabëve do i vinte rradha të, të përballej edhe me pest. Kështu po ta pranon të e këtë pakt ata dhe braktisnin në balafacimin me persët dhe dhe dështon të. Pra ndaj e refuzoj për krahjen e tyre dhe i arabe. Këtë fej nuk mund të ambaj vetëm dikush që e rethon nga gjitha anët. Feja nuk është vetëm namaz dhe agjerim, ajo është edhe arsimim, planifikim për të ardmen, edukim i fëmijeve, urtësi dhe menqëri. Feja nuk e pranon darje në piesë. Fjallet që profetis sallallahu alaihe sellem u tha Benushe i banave, janë fjall që nga drejtohen dhe neve sot. Feja nuk e pranon që të thua është që unë falem dhe agjëroj për nuk duat të jemë me moral të lartë ose kunder ta. Thëtë zotë në Kur'an, o ju që besuat, hyni Në Islam të tërësisëm Al-Baqara 208 A e besoni një pjesë të librit e tjetrën e mohoni Al-Baqara katri ta pjesë Përse saj profeti sallallahu alejhi wasallam u thua të largohej por u kthye përsëri dhe u tha Nëse Zoti më ndihmon E vendos tokat pesë në fundimin tim. A më premtoni që do ta madhroni Zotin dhe e shenjtëroni? Këtë fjalë i tronditën dhe than nin Zaid. Këtë ta premtojmë. Doli profeti sallallahu alejhi wasallam nga ky takim duke lexuar ajetin e Kuranit. O ti pejgamber, ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar Përgjues e qurtues. Vëm urdhën e Allahut, thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar drejtues. Al Ahzab 46 47. Me këto profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte të, të thoshte që mesazhi i im është të jem përgjues veprakatë mora prej tyre një premtim i cili do të realizohet qofte dhe pas dhit vitish më pas e kapi e bubekren përdore dhe i tha o e bubekr qa moralish dhe principisht e larta paskan këta njerës me ti se jetojnë e ignorants me gjisa ta ishë një besimtar profetis sara Allah vlersoj anën e mirë të tyre profetis sara Allah në mëson që të mos i gjykojmë qërët vetëm nga anët e këqia që kanë, por të avlerësojmë edhe anët e tyre të mira. Pas vdekjës e profetit sallallahu aleyho sallem, udhëhetjës i muslimanave bëhet Ebu Bekri. Gjatëkohë që Ebu Bekri po përkatiste ushtrinë për të adërguar në luft me persët, i vjen lajmi që një ushtri tjetër nga fisi Benu Sheban, po nisej Shqabani. Për të luftuar perset Ebu Bekri i dërgoj fjal Komandantit e kësaj ushtrie Që të paracitej tek aji Fëllimisht Erdi më thena i ban Harithe Dhe qëndroj para Ebu Bekrit I cili i tha Si kur të të shihti Dërguar i Allahut Të të gëzohej me ty Më thena i ban Harithe Pyet A nuk më mban mento Ebu Bekri? Jo Ehabu Bekri A tërmohënna ja kujtoj fjalët që kishte thën ku ishte takuar profeti sallallahu alejhi wasallam me parin e fisit të tij Ne ndodhemi mes tokave arabe dhe atyre persë Për sa u përket arabave është diçka që rregullohet kurse me persët është vështirë Ne mund të mbrojmë nga arabat kurse me persët nuk kemi fuqi të përballemi Mopas i ta a dit kisha frik të përbalë me persët o Ebu Bekr. Ebu Bekr i tha për sëri, si kur të të shih të i dërguar i Allahut, do të gëzohe i me ty. Mu thënë në më, më pas ju drehtu Ebu Bekr të dhe i tha, më humbi rasi të jem nga shokët e profetit o Ebu Bekr, për zotin nuk di, i si do t'i dal para profetit sënë al Allah, al në ditën e kjametit, dhe filloj të qaj. Më pas lezoj ajetin e Kur'anit që thot E të shkeni ju që nuk jepni për në rrugën Allahut Kur dje sa Allahut imbesin të rashëgim qi e i e tok Nuk janë të barabart për jush Ata që dhanë nga pasurija tyre dhe luftuan para qërrimit Sepse të tjilët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas Por të gjithëve e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu u premtoj të mirat Allahu di qka punoni El Hadid 10 Me gjithë se edhe nga ky fis Profetës sallallahu a.s. nuk sigurën di më dhe përkrahje Ai nuk u në kurajua Por vazhdoj të takohet me fiset tjera Këtë her, ai takohet me një pjestar të fisit Benu Muharip që quhej rukane dhe sa profetis sallallahu a.sallam i fliste rrët islami dhe mirësive të ti a ja këtheu unë nuk e pranoj islamin dhe sa të bëjmë mundje dhe të më mundësh me sa duket a ja nuk kupton të gjuhë tjetër veç forës profetis sallallahu a.sallam ja këtheu po me njëhe rukane thire pjesarët e fisit të ti të sile të formua në rrethin ku dhe të ndeshëshin. Me të filluar ndeshja, Profetis sallallahu a.s. e vurit po është rukame. Kure pa veten po është rukane, i tha Profetis sallallahu a.s. Përfitohet se nuk e kisha mendjen, prandaj kërkoj të ndeshme për sëri. Mirë, i tha Profetis sallallahu a.s. Është herën e dytë profeti sallallahu alejhi wasallam e vuri poshtë. Nuk e di se si po ndodh kjo, i tha Rukane. Të lutem ta provojmë edhe një herë. Edhe herën e tretë profeti sallallahu alejhi wasallam e vë poshtë, megjithëse Rukane refuzon të pranojë Islamin. Profeti sallallahu alejhi wasallam e lë dhe larkohet. Kështu dështoi dhe përpjekja e 6. Pas kësaj Profeti sallallahu alejhi wasallam shkon dhe takon një burrë që quhej Suheith ibn Saamit. Ai ishte njëri që pëlqente të lexojë dhe të dëgjojë fjalë të urta, të kishte mësuar shumë për ty. Profeti sallallahu alejhi wasallam i folë rreth Islamit, por akoma nuk e kishte lexuar test nga Kurani. Suheith e dëgjoi ai ta Un kam diçka më të mirë se ato që më the. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyet: "Çfarë është ajo?" Ai i tha: "Un kam nga fjalët e urtë të Lukmanit." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mirë, më mi trego atëherë." Filloi Suajdi të lexojë nga fjalët al e urtë të Lukmanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte dhe buzqeshte kur përfundoi Su'eidi, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: Këto ishin fjalë të bukura, por ato që kam un janë më të mira se këto. A pranon të më dëgjosh ashtu siç e dëgjova un? Po, ja ktheu ai. Ather profeti sallallahu alaihi wasallam lexoi pjesë nga Kur'ani. Pasti profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi Su'eidi tha: për Zotin. Këto ishin më të mira se të miet. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguari i Allahut. Më pas i tha: "Por mund jam një njerëz i pafuqishëm në popullin tim, o i dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alejhi dhe sellem pranoi islamin e ti, por vazhdoi të kërkonte dike për ta përkrahu dhe mbrojtur Kështu aju takua me një burë me emrin dumaat LSD, i cile vinte nga emeni. A i shte i njohur se merej me të sëmurët me gjin. Kur hinë në mekë për her të par, i tregojnë që në mekë e është një burë me emrin Muhammed që është i sëmurë me gjin. E këtë me ka si dëshironin që të mbanin larkë profetis arallaha lejo sallem. Kur se aji tha me vetë. Do të bëja mirë nëse e takoj dhe të shërojnë nga gjinët. Do të bëja mirë nëse e takoj dhe të shërojnë nga gjinët. Kështu a i shkoj dhe, kërkoj dhe i e kërkoj profetës sër Allah, dhe e gjithë dhe i tha. Dhe të rego pre të shka vuan. Profetës sër Allah, u habitë mbi këtë dhe dumat LSD i tregoj se si ishte puna. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha. Dëgjoj prej mëjat herë më filloi të, të lexonte. Falënderimi i takon vetëm Zotit. Atë e falenderoj prej të ndim kërkoi dhe atë e lut të më fal. Kërkoi ndihmë prej Zotit që të më ruaj nga e keqja e vetëstime dhe veprave të mia. Atë njeriu që e holzon Zoti nuk ka kusht ta çojë drejt humbjes, dha atë njeriu që e ka humbur Zoti Nuk ka kusht ta ulëzoj. Doma diën ndërpreu dhe i tha: "Mjaft. Më përsrrit edhe një herë." Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ia ja përsëriti, përsëri. Për herë të tretë i kërkon që t'ia përsërisë dhe përsëri profeti sallallahu alejhi dhe sellem ia ja përsërit. Në fund e pyeti profetin sallallahu alejhi dhe sellem: "Ku shjetëti? Unë njëmi dërguar i Allahut Ja këthen profetis arallahu aleyho sallem Dumadi e pyyti për sëri Qile është mesajë ytë Adhurimi i një zotit të vetëm I përgjigjet profetis arallahu aleyho sallem Për unë qëfar duhet të them tani Profetis arallahu aleyho sallem ju përgjigj Thuaj, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut Përse un jam i dërguar ji Allahut dhe Dumadi e fat dëshmi. Kështu Islamin e pranoi edhe Dumadi, por ai dashi i pafuqishëm për ta përkrahur. Pas kësaj, profeti sallallahu alaihi wasallam takon një tjetër burr nga Jemeni, por që i përkiste fisit Deus. Ai ishte Tufeil ibn Amer el-Dawsi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte kërkuar të takohej me këtë fis, pasi ishte fis që nuk kishte fuqi ta mbronte dhe përkrahte. Tufeil ibn Amir el-Dawsi ishte poet i shquar dhe shumë i njohur mes popullit të tij. Me të ardhur në Mekë, Kureshët i thanë që në Mekë ka një burr magjëstar që ndan burrën nga gruaja vetëm me fjalë që thot. A i pyeti, shëshfar të bënte që të ruha i prekti njerju. Ata i thanë, që thishtë, mos e dëgjo kur të flasë. Po ku gjendë të kibur? I pyeti të fejli. Êshtë të qabja, i thanë. Me qëllim që të mos të dëgjojnë profetën sallallahu lehu sallem dhere sa fletë, a i mbushë veshët me pambuk dhe hyru në qabë për të kryar të vafit tregon vetë Tufaili dhe thot: E pash atë pran çabës dukur falur dhe e njoh. Kur më pa që po kaloja pran tij, Profeti sallallahu alejhi wasallam e ngriti zërin derisa lexonte Kur'an. Un i thash vetes: I njeri ti o Tufail, ti je poet i madh dhe ke frik nga dëgjimi i fjalëve? Mopas hoqja pambukun dhe fillova të afrohem më pranë Profetit sallallahu alejhi wasallam që do dëgjoi atë çot. Kur profeti sallallahu alejhi wasallam përfundoi letimin, u thua dheu nisën në shtëpi. Unë ndo të që nga pas, në kur arrita te shtëpia e tij, trokita në derë. Profeti sallallahu alejhi wasallam doli, më thënë Arallahu, Sallam, pas i tregova gjithçka që më kishin thënë Quresht. Profeti sallallahu alejhi wasallam pasi dëgjoi, e ftoi të pranoj Islamin dhe a i pranoj në minutat e para të pranimit e islamit të fejli i thot profetis sallallahu alaiho sallam me qfar me urderon o i dërguari allahot profetis sallallahu alaiho sallam ja ktheu o të fejli ktheu të popullu ytë dheftoj në islam që ndronë në mesin e tyre deris atë të dëgjosh që unë kam triunfuar atëher eja bashk me popullin tantë Tregon vetë u fejli, më pas i thash, oj dërgore Allahut, lute Zotin që të më japë një shenjë. Profetët sallallahu a.s. u lute, o Zot, jepi një shenjë. Tregon të, të fejli, e pash që bali filloj të ndryqoji si dritë me njëherë. Unë u luta, o Zot, jo në fityrën time, A të rëzote ka loj këtë dritë në shkopin tim Më pas shkova të fisi im dos Dhe i ftova në islam Ata që e pranuan islamin nga i gjith dosi Ishin vetëm babai Nëna dhe e buhurere Kështu dosi rëfuzoj të pranu islamin E pas një viti të fejli kthejt e profetis ala Allah Dhe i thot O i dërguarja Allahut Pësi doze u treguan kokfort dhe refuzuan të pranon Islamin. Profeti sallallahu alejhi wasallam shkoi mori abdes dhe ngriti duart atë qielli. Tufeli thotë se natë kohë mendova që do mallkoj dhe të lutet për shkatërrimin e popullit tim, edhe u pendoa që i tregova. Por profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Zot Udhëzoj e fisin dëus O Zot Udhëzoj e fisin dëus Më pas këthejn nga të fejli I thot Shko të fejl Se do t'i udhëzoj Zoti Por vetëm dëra Pas shumë vitesh Dere sa profetës Arallahu A.S. Dhe muslimanët po këthejshin Nga beteja hajberit Shikoj nga lark një pluhur Që ngrije lart Ishte fisit dëus që povinin në së bashku me Tufel Iban Amir Eldosih. E gjithë fisi këshim pranuar islamin dhe povinin të japim besën prafetis sallallahu aleyho sallam. Në fund të fejli vdes si shëhit. Nga fundi ditës e dhjetë të sezonit të haqit, të gjithë haqjint e ardhur filluan të bërgatiten për të larguan nga mina i fundit që do të largue nga mina, do të ishte profetis sallallahu leo sallem, i cili akoma shpreson të të gjejt dikë që ta përkra pas 26 përpjekjeve të dështuara. Si trektarët që thonë në fund të ditës, ka bereqet. Dere sa të gjithë përgatit eshin për të larguar nga mina dhe të gjithë përpjekje të profetis sallallahu leo sallem kishen dështuar, Profeti sallallahu alaihi wasallam takohet me 6 rin nga fisja hazretsh në Medinë. Më i malli tyre ishte 21 vjeç dhe quhej Esad ibn Zurar. Ata po ruanin kokën kur u takuan me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur i pa Profetin sallallahu alaihi wasallam, shkoi tek ata dhe i pyet. Ku jeni ju? Ata u përziejën. Jemi nga fisja hazretsh Profeti sallallahu alejhi wasallam i pyete përsëri. A ngadalë atët e çifutëve? Po, i u përgjigj. Profeti sallallahu alejhi wasallam u tha përsëri. A pranonit të uleni dhe të bisedojmë? Folin ata. Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të flas mbi islamin dhe mesazhin me cilin e kishte obliguar Zoti dhe u lexonte pjesë nga Kurani dhe risa profetit sallallahu a.s.m. u fliste të rinjtë shihni njëri tjetët. Në fund, ata i tha njëri tjetët. Kjo është profetit me cilin na kërcinojnë që futët. Që futët që banonin në Medine, e dinin që do të dal një profet në këtë ko, dhe do thoshin arabëve të Medines që kur të dal, ne do të bashkojmi me të dhe do të luftojmë këndër jushë. Ata i kishin të shkruar në teorat që një profet do dalë edhe i dinin gjitha cilësit dhe përshkrymin e ti, përves njërës që kjë profet do dalë nga mesi arabë. Ata ishin të sigur që kjë profet do në ditë e prej tyre, pasit të gjithë profetet nga Ibrahimi dheri të Isai kishin qenë nga që futët. Ishte e natyrshme që ata të besonin që edhe profeti i fundit të shfaqe nga mesi i tyre. Kështu ata e reklamonin këtë fakt në Medine dhe e kërcenonin Medinasit që kur të dalë kjë profet së bashku me të do të luftonin kunder Arabev. Kështu këto një uri që kishin të rinjë që u takuan me profetet sallallahu aleyhu sallan u abën më të lejtë që të pranonin islamin. Një shkak tjetër qi bëri banorët e Madinës ta pranonin mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte se dy fiset kryesore të Madinës kishte vite që ishin në luftra të përgjekshme me njëri-tjetrin. Këto luftra kishin marrë shumë jetë njerëzish. Me styrë dhë parin e dy fiseve dhe banorët ishin mërzitur me këtë gjendje lufte dhe kërkonin paqe. i shënqein këto luftra mes fisesh shkak që profeti sallallahu alejhi dhe sellem më parë nuk ishte menduar rreth emigrimit për në Medinë. Sikur më me këtë Zoti i thot profetit sallallahu alejhi dhe sellem, "Dhe neve që planifikoni për të ardhmen, dhe dheni djers për të arritur atë, por Zoti do bëj që suksesin ta arrini nga ajo pikë që ju nuk e mendoni." Që me qëllim që të bindesh dhe sigurohesh që rregullatori e gjithçka ja është vetë Zoti, që të bindesh do të jesh i sigurt në mbështetjen e Zotit, që të mos ia atribosh vetes suksesin dhe fitoren, por Zotit. Por mos haro se kush të kuresor për këtë është të planifikosh dhe të derdhësh djersë më parë. Kastu tani tu prekën kur morën dhe shqe profeti të cilin e përmendit që i fudët e medines ishte ai me cilin po bisedonin adhe pranuan islami me njëherë. Ata ishin të rinjë ku mëj madhe pre tyre ishte 21 vjeqë. Me gjithëtër, ato u treguan të, të gatshëm që të mbanin bisupe peshen e mesajit islam. Pas i pranuan islamin, atë i thanë profeti sallallahu alaiho sellem në imi nga një vendë Çe nuk ka kusht të jetë në armiqsi më shumë se çemi ne. Shpresojmë që Zoti ta rregullojë gjendjen tonë nëpërmjet teje. Ne do të kthehemi përsëri këtu vit. Ata nuk e ftuam menjëherë profetin sallallahu alejhi wasallam që të shkonte me ta në Medinë. Kjo pasi ata ishin nga fisë Hazret, fis i cili ishte në armiqsi me fisin Aws. Po të shkonte profeti sallallahu alejhi wasallam me ta në këtë kohë Kjo dhe të thoshte që ta njëni si profet vetën fisje hazreç. Ata kërkuan që të shkonin vetën fillimisht të mundoheshin të arrimin pa që me fisim eus, me qëllim që kur të këthejnë për sëri, bashkë me ta të ketë njëres edhe nga fisje eus. Këto mendimi i kishin, me gjise moshe e tyre nuk i kalion të 21 vitet. Profetis S.A.S. i përqeu mendimi i tyre, dhe miratoi atë dhe u tha Do të takuojemi vitin tjetër në këtë vend Vendi ku do të takoeshin ishte vendi që quhet Akabe Vendi ku hidhen gurët gjat Haçit Një vit më vonë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën ditë Erdhen jo më gjashdë vetë, për 12 jetë. 8 pretyre ishë nga fisi hazreqë, dhe 4 nga fisi e osë. Se cili pretyrime që ishte takuar me profetën Saralali o sellem, kishte me vete dhe një tëri tjetër. E veçante kësaj radhe ishte sa ata kishën me vete dhe 4 nga fisi e osë. Fisë me cilin deri atëherë kishën qenë në armitësi dhe në luftë. Ata i kishin haruar armitësit dhe të vrarët për hatër të thejë së rejë që i kishin përqafuar dhe kishin kryuar lidhjet të reja me pjestar të fisit os. Po tjo vëlla dhe tjo i motër, aji i gachim të haruar gjitha armitësit dhe hidërimet për hatër të fes? Val, aja vlem që të ndërpiten lidhjet me njëri tjetrin për gjërat të kësaj botë? isë gazrës os. Vëllathër kishin kënd të mbyetur në luftra dhe armicësi mes tyre. Por kur pranuan Islamin, i harruan armicëtit dhe filluan të rregulloin lidhjet mes tyre. Kur u takua me ta, profeti sallallahu alaihi wasallam ugozoa shumë dhe për herë të parë kërkon prityrë bes. Kjo quëtë më pas besa e para Akabes Adhe ndodhi në vitin e njëmbëdhjetë të profecis Besat të cilën u amori profetës sallallahu a.s.m. përmbant të gjasht pika Të mos adhëroni zotë tjetërve që Allahut Të mos vidhni Të mos krujeni në mardhënje jashtë martesore Të mos vësni në fëmijët e tyre Të mos shpifnin Mos më kundrështoni në gjërat e mirë Po të shojmë, këto pika nuk përmbajnë gjëra të rëndësishme si namazi e tjera. Kjo, pasi profetis sallallahu a.s. e dinte se shqeqeria e medines ishte shqeqeri që jeton të gjendje lufte. Në luftra zakonisht vrasit janë të shumëta, vjedhjet, po ashtu mardhënjit jashtë martesore, përdhënimet. Kështu, profetis sallallahu a.s. u kërkon të tjapin besën për probleme të cilat ekzistonin mes tyre. Dhe vetëm pa këtë dukuri do të mund të ndërtonin një shoqëri të pastër dhe pa probleme. Me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgonte mesazh atyre që të hynin në islam, më pas që një shoqëri muslimane është shoqëri paqe para çdo gjë tjetër. Nga kjo kuptojmë që nuk thuan të njëjtat fjalë në çdo kohë dhe vend. Jo të gjithë gjithë që përmban Kurani thuhet, pa pasu parasu i shkohën dhe njerëzit, por zjedhen pjesët që u përshtate njerëzve dhe nivellit të tyre. Nga gjitha ligjet e shumë të Kurani të, profetës sallallahu a.s. zgjohë dhe vetëm gjasht pika për cilat kishte nevoj i shëqëri e medines dhe për këto u kërkoj edhe besërë. Kjo pike shumë e vlerë për gjithë ata që punojnë në fushën e propagandës dhe thires islame. Mesajji që kjo përqon është folo njerëzve në bëgjerat që i kuptojnë dhe që kanë më shumë nevoj. Dere në atë ko, në Kur'an nuk i të shpallur asë një ajet që nëzit për luftë, ma dje lufta në këtë ko nuk u lejoj muslimanëve. Kjo, pasi, po shpallëshin ajetit e luftës në këtë ko, muslimanët nuk ishin të gatshëm dhe mund të prishnin më shumë se të regullonin. Ajetit që caktojnë regullat e luftës nuk u shpallën në Kur'an vetëm kur ndodhi luftën e beder dhe u khut. Pas ju takuan me profetës sënë Allah v.s. dhe i dhanë besën, profetës sënë Allah v.s. u tha, vitën e arshëm, do të takohem në të njëtin vend dhe në të njëtin dit. Vitën tjetër do të bje në dakort që profetis sallallahu al.sallam dhe muslimanët te emikrojnë për e medine. Me vejtën profetis sallallahu al.sallam u dha dhe njën nga muslimanët e meks me qëllim që që musoj islamin. Personi që të shkonte me ta ishte Musab ibn Umeri. A i shte aferësisht 28 vjeqë në këtë ko dhe i shte nga të rinjit më simpatik. Kështu Musab i Bën Umeri është ambasadori i parë në islam. Profetë S.A.S. gjodhja të për dë vajtur në medinë jo rasishtë, por si pas disa kriterëve. A i shte i ri, kishte personalitet mes njerëzve, vinte nga një familje dhe gjuar dhe me famë, dhe kushton të rëndësi shumë për pamjen e jashtme, gjë që ndikon të tjerët. Kështu vajt i Musab i bën u meri në Medine me 12 muslimat të tjerë. A ju vendosë në shtëpin e Esat i bën Zurares. Esat i bën Zurares ishte i pari që pranu islamin, bën të piesë në delegacionin që erdi në besën e par të Akabes dhe ishte aji që i hapi derën Musabit kur erdi në Medini me gjithse ishte vetëm 21 vjeq me të stabilizuar Musabi filloi tëftoj njerëzit në Islam duku përqendruar më shumë të moralet dhe u merte besën mbi respektimin e normave morali kështu Islami kur u përhap fillimisht në Medin u përhap përha për me moralet a e siguri që u flice dhe mbi namazin dhe u mëson të si të faleshin por ajo të cilës i kushton të më shumë rëndësi, ishte ana morale. Esat i bën zorare ishte i vetëmi në fisin hazret që kishte të afërm në fisin eus, kishte fëmijet e tezes nga kjë fis, por që për shak të luftës i kishtë ndërprej qëtë libje. Pas i pranoj islamin dhe me ardhjen e Musab i bën umerit në Medine, a i filloj të i vizitoj dhe të i regulloj i libjet me ta. Për ajo të cilës i kushton të më shumë rëndësi, dy më të më dhejt e fisit eus ishin Usejt i bën Huderit dhe Saat i bën Muadhi e si lishte më i matë se Usejt për shkak se paria e fisit eus shumita ishin vrar këta dy ishin personat më mendikim në fis në këtë ko Musab i bën Umeri dhe Esat i bën Zorare shkonin shpesh në fisin eus vezërisnim njerëzit në islam. Një ditë, derisa Useid ibn Hudejr dhe Sa'id ibn Mu'adh po bisedonin, shohin Mus'ab ibn Umerin ve Sa'id ibn Zuraren në rrugët e Fist. Sa'id ibn Mu'adh i tha Useidit: "Kush është ky që ka hyrë në tokat tona dhe bisedon me fëmijët tan?" Shko dhe mos e lejo të flas me njerëzit tan. Sa'id ibn Mu'adh Këtë fjalë i a ja tha Usedit, pas i vetë në shkon të dotë se ishte kushëri me Esat i Muzurari. Usedi mërë një heshtë dhe shkon dhe të Musabit dhe Esadit. Kër e shikon Esadi, i thotë Musabit, o Musab, po të vjen i pari fisit ësë, pra ndaj shtojë sinceritetin tën dhe Zotit. Usajde me të arritur pran Musabet dhe es-Adit, me heshtën në dorë i u drejtua Musabit. Kush je ti që ke hyrë në tokat tona? Largohu nga tokat tona nëse dëshiron të jetosh. Musabi, duke treguar mençurinë e vet profetit sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e tij për ta dërguar në Medinë, i thot: A nuk pranon diçka më të mirë se kjo? Qëfar është kjo? Kjeti, Usedi. Usabi i tha, të më dëgjosh, nëse të pëlqen ajo që të them, dhe të jetë mirë për ty. Nëse nuk të pëlqen, unë largohë. Usedi i thot, për zotin nuk ke folur vetset drejten. Më pas u ullë në gjunj, pa e heqërheshtë heqër, nga dora dhe filloj të dëgjoj. Usabi filloj të këndoj pjesë nga kurani dhe sa më shumë i ledzonte, aqë më shumë i qele i fityra usedit. Esat i bënzërarë të regon, e dalova që të pranoj islamin par aset flas. Pas i Musabi përfundoj ledhime në Kur'anit, usedi e pyet, qëfar duhet të bëj që të hyjnë në këtë fe, dhe hodhi heshtën që mbante në dorë. Musabi u përgjith, të lahesh, të pastrosh shorobat, të dëshmosh se nuk ka zot tjetërve që Allahut Dhe se Mohamedi është oropë dhe i dërguar i ti dhe të falësh dyre kjati në mas Pra, gjëja e parë për të hyrë në islam që nga pasërtia Kur portukezët dhe spanyollet i përzunë musliman nga Spanya I njihni në shtëpit e muslimanëve nga pasërtia që shihni në banjo Val, atë regonë sot pasërtia e shtëpive tona që aty jetojnë muslimanët? Me t'i kryer të gjitha sa i than, aj u tha Pas me e është edhe një tjetër I cili nëse pranon islamin U asjel të gjithë fisin e us të pranon islamin Aj është Saad i bën Muav Më pas aj u nisë për të Saad i bën Muav Kura pas Saad i bën Muav U sejt i bën huderin duke ardhur U tha të pranishmeve të tjerë Po vjen Saadi Jo ma të mindje që shkojkë Kër arritit e sa të i bën muadhi A je pyet Hëh, që kemi të re? U sejt i bën huderi Ju përgjic U thash që të mjaftohen me aq Dhe më bindën Asaj që i freksohe më shumë është gjalli i tezes tënde E sa të i bën zurare Pasi ka njerët që duan të avrasin Nga që e din që është gjalli i tezes tënde Kjo me qëllim Që të të fyën ty këtë e bënte me qëlim që të shkonte të kushëriri i ti dhe musapi bënu meri por sa ati bënu adhi e kuptoj që diçka nuk shkonte dhe i tha do të ashojmë këtë qështje me gjitha të nuk qëndroj pashkuar kur arriti atje filloj të bisedoj me kushëriri në ti dhe musapi bënu meri më pas edhe aji prano islami dhe kur u këthyje në mes të fisit të ti u tha shmendim keni për mua ata ju pyetën Ti je i pari ynë Po për mendimet e mia si më djikoni e pyete përsëri Ata i than Të djikon më drejt mesnesh Ata ruthi A un pranoj të quflas edhe të më flisni derisa të pranoni Islamin si fein tuaj Me këtë i gjithfis si Aws pranoi Islamin Es-sadi ibn Zurare vdiç 1 vit pasi profetit sallallahu alejhi wasallam emigroi në Medinë. Musab ibn Umairi vdiç 2 vjet pas emigrimit të profetit sallallahu alejhi wasallam në Medinë. Kusese Sad ibn Muadhe vdiç 3 vjet pas emigrimit të profetit sallallahu alejhi wasallam. Sikur e kryen misionin me të cilin u ngarkuan dhe e kaluan me sukses këtë provë. Por këtë dua të shkonin dhe të qetësoheshin në xhenet. Të treshin në moshë të re. Përveç Sa'id ibn Muadhit, i cili kur pranoi Islamin ishte 30 vjeç dhe kur vdiq ishte 37. Kështu i takon të, të ketë jetuar si musliman vetëm 7 vjet. Thot Profeti sallallahu alejhi wasallam në rastin e vdekjes së tij, është tronditur arshi i Zotit me vdekjen e Sa'id ibn Muadhit. Kjeta shtu thot, në namazin e gjenazës sësat i bënë muadhit, kanë marë pjesë 70.000 me lekë. Dhe isha profetës sërallalli sëllem hynëtë në gjamië për t'i falur gjenazës sësatit, ecte me kujdesë si kur të ishte gjamië e mbushur me njerës, në një ko që ajo ishte boshë. Kure pyëtën se përse ecten ashtu, a i u tha, për zotin është e mbushur me me lekë, të cilët i kanë kërkuar leje zotit që të falin namazin e gjenazes të sat i bën muadhit nga dashuria dhe respekti që kishin për të. Jete e ti si musliman ishte vetëm 7 vitë. Nuk jetë të gjatë që të fali shumë të ledzon të kuran e tjera, por që në momentin që pranu islamin, i gjithë fisi e ndo që pas, pas ishte bur i madhë dhe i respektuash. Të gjithë respektin dhe autoritetin që gëzonte mes njerëzve e kishte pasi ishte i suksesshëm në jetë. Ai u çofitoim nga sa përmendëm mosi për është vetëm një gjë e vetme, jo inkurajimi. Këtëtori tekstit Amër Khalit, ledzojë që nënë Ismaili, ilustrimi artistikë Florend Rustemi.